Видатний натураліст Олександр Гумбольд. Олександр Гумбольд уже в 20-літньому віці плавав по Рейну і потім написав свою першу наукову працю, що була присвячена рейнським базальтам. У наступні роки німецький натураліст подорожував Європою, а в 1799 році разом із французьким ботаніком Еме Бонпланом вирішив, вирушити в малодосліджені райони Центральної та Південної Америки. Здійснивши подорож до венесуельських кордельєр, натуралісти дісталися до місць, що ніколи раніше не відвідувалися європейцями. У наступному році Гумбольд і Бонплан дослідили і нанесли на карту понад 2000 кілометрів ріки Оріноко в тій її частині, що майже цілком схована в густих непролазних лісах. Мандрівникам доводилося харчуватися одними лише бананами і рибою. Їх постійно переслідували хмари москітів та інших комах. Не говорячи вже про змій і крокодилів. Але Гумбольд завжди був повний сил та енергії. У 1802 році дослідники з великими труднощами дісталися до Перу. Це був небезпечний і стомлюючий перехід. Пішки по вузьких ущелинах часом без взуття, що швидко зношувалося. В екваторіальних Андах вони здійснили сходження на ряд вулканів. Піднімаючись на Чемборасу, мандрівники досягли висоти 5760 метрів – тодішній світовий рекорд. На схилах Анд Гумбольд помітив, що залежно від висоти змінюється рослинність. Згодом ця закономірність отримала назву висотної поясності. Близько року Гумбольд і Бонплан провели в Мексиці. Тут вони впорядковували величезні зібрані колекції зразків рослин і гірських порід, а також знайомилися з природою країни. Так учені досліджували східні схили Кордельєр і провели вимірювання вершин двох вулканів на околицях міста Пуебла. Улітку 1804 року мандрівники повернулися до Європи. Результати експедиції були настільки вражаючими, що згодом їх назвали «Новим відкриттям Америки». Обробка зібраних матеріалів, опис самої подорожі і видання 30 томів з таблицями та картами зайняли 25 років. Чи знаєте ви, що ім'ям та названі? Гірський хребет у Китаї, холодна океанічна течія поблизу західних берегів Південної Америки, річка й озеро в Північній Америці, льодовик у Гренландії, гори в Австралії, Новій Гвінеї та Новій Зеландії кілька видів рослин, мінерал і навіть кратер на місяці.